A hatodik fejezet, melyben az akadémia további leírása szerepel, szerző több tökéletesítést ajánl, amit elismeréssel megfogadnak. A politikai tervkészítők akadémiáján nagyon jól mulattam. A tanárok mindegy szállik, mintha megvolnának háborodva, az ilyesmi rendesen elszomorít. E szerencsétlen tudósok terveket készítettek, melynek segélyével meg lehessen győzni az uralkodót, hogy kegyenceiket bölcsesség, tehetség és erény alapján válogassák. Meg lehessen tanítani minisztereket, hogy a közjóra gondoljanak. Meg lehessen jutalmazni az erényt, a képességet és a jó szolgálatokat. Uralkodókat rá lehessen vezetni saját érdekük felismerésére, mely abból áll, hogy népükkel jó egyetértésbe éljenek, hogy hivatalnokul hozzáértő emberek választassanak meg más ilyen őrült agyrémeket, amikre ember még sohasem gondolt, meg se értett. Látnom kellett újra, hogy mégis igaz a régi mondás, mely szerint nincs az a bolondság és képtelenség, amit a bölcsek ne láttak volna igaznak. Annyit azonban meg kell adni, hogy a tudósok között sok volt, aki nem adta át magát egészen képzelődéseinek. Többek között megismerkedtem egy orvossal, aki az uralkodás természetével és módszerével tökéletesen tisztában lenni látszott. Ez a kitűnő személy igen hasznos szére fordította munkálkodását, amennyiben olyan szert idekezett feltalálni, amely a közügyek szereplőinek ágybéli bántalmait gyógyítja, siótékonyan hat mind a ma betegségre, melyek az állam szerveit kikezdték. Abban minden író és szónok megegyezik, hogy meglepő hasonlatosság van az emberi test és az állam teste között. Nem kézen -e, hogy mindkét test betegségeit gyógyítani és edzeni kell. Tudjuk, hogy a tanácsosok, képviselők egészséget sokszor fölösleges és ártalmas nedveg zavarják, melyek forrongásokban heves kitörésekben nyernek kifejezést. Hogy sokszor a fejbeteg, sokszor a szív, hogy vonaglások állanak be. Hogy az idegek görcsösen összehúzódnak és ökölbe a kezek. De különösen a jobb kéz, hogy a test tele van renyhességgel, hogy sokszor szédül, felfúvódik. Hogy tele van mérges daganatok rothadó anyagával, hogy csavanyú és bűzös gázok képződnek belsejébe. Hogy az emésztés zavaros és romlott az étvágy. Azért hát azt ajánlja az az orvos, hogy az országgyűlésen az ülés három első napján orvosok jelenjenek meg, minden szenátor mellett ott üljön egy és fogja a pózusát. Komolyan és megfontoltan állapítsák meg a betegség természetét, a gyógymódot. Legyen ott a gyógyszerész, kézigyógyszertárral, és mielőtt a képviselő levűs megkezdődnék az ülés, vegyen be mindegyik hánytatószert, hashajtót, étvágygerjesztőt, gyomorösszehúzót, bértágítót, idegerősítőt, idegcsillapítót, pastellát, gyomorcseppeket, amit az egyes esetek azt megkívánják. Az orvosság hatása szerint a következő ülésen növelni, kisebbíteni lehet az adagokat. Ez a módszer nem kerül sok pénzébe a népnek, és szerény véleményem szerint szép használt veendők olyan országokba, ahol az országgyűlés részt vesz a kormányzásban. Könnyebben egyeznének meg, rövidülnének a viták, néhány szány kinyilna, s néhány becsukódnék. A fiatal képviselők heves temperamentumát kisé fegyelmezné a hashajtó, az öregek tunyaságát felvinladiozná. Az együgyöbb képviselők felriadnának álmokból, és a kötekedők lehűlnének. Továbbá általános a parasz, hogy az uralkodók egyertjeinek rossz az emlékező tehetsége. Ez az orvos hát azt ajánlja, hogy aki felkeresi a minisztert, miután röviden és világosan előadta a dolgát, távozás előtt az említett miniszternek fricskázza meg az órát, vagy rúgja egy kicsit hasba, üssön a fülére, vagy dugjon tűt a körme alá, vagy csípje kékre zöldre a karját, nehogy elfelejtse. Aztán minden napon meg kell ismételni ezt az eljárást mindaddig, még el nem intézte az ügyet, vagy határozottan ki nem jelentette, hogy nem intézi el. Ugyancsak ajánlja, hogy az országgyűlés mindegyik képviselője, miután véleményét kimondta és megvitatta, kötelezve legyen szavazatát az ellenkező véleményre adni. Az eredmény bizonyosan az általános közjót vonja maga után. Az országgyűlésen a pártű, túlheves, erre is van csalhatatlan orvossága a tudósnak. Íme a módszer. Végy száz pártvezért és állítsd párosan a koponyájuk alkata szerint. Most hagyjáljon két deréksebész és fűrészelje a két koponyát oly módon, hogy a két agyvelő egyformán legyen elosztva. A lefűrészelt részek most felcseréltetnek úgy, hogy a kormánypárti képviselő az ellenzéki képviselő fele koponyáját kapja a fejébe, az nyilvánvaló, hogy ez az eljárás nagy ügyességet igényel, de a tanár biztosított bennünket, hogy nem maradhat el az eredmény, ha a műtét jól sikerül. Úgy érvelt, hogy a két fél koponyak majd megvitatja a dolgot odabent az agyban, hogy hamar megegyeznek, ha fegyelmezik a gondolatot, és létrehozzák azt a mérsékletet és megfontolást, mely annyira kívánatos új fejekben, amik azt képzelik, hogy az eszmék megértésére és azok vezetésére születtek ami a különböző agyvelők különböző értékét és mennyiségét illeti, a tudós biztosított bennünket, hogy ez merő képzelgés. Végighallgattam két tanár közt egy heves vitát, hogyan lehetne kényelmesen és hatásosan emelni az adót az alatvalók túlságos megterhelésen nélkül. Az egyik azt állította, hogy egyszerűen meg kell adóztatni a bűnt és a bolondságot. Az összeget igazságos bírák állapítsák meg a bűnös vagy bolond rokonai és szomszédsága. A másik éppen ellenkezőleg úgy vélte, hogy a test és lélek ama kell megadóztatni, melyekre legbüszkébbek az emberek. És a büszkeség nagysága szerint állapítandó meg az összeg. De mindenki maga határozza meg, hogy az mekkora legyen. Legnagyobb adót azok a férfiak fizetik, akik a nők kegyébe állnak. Össze kell számolni a kegyek nyilvánulásának számát és természetét. Minden kalandot, amibe részük volt. De persze ők maguk kell, hogy tanúskodjanak. Elmészséget, bátorságot, udvariasságot ugyancsak magasadóval kell sújtani. Mindenki becsület szavára bemondja, hogy mekkora vagyona van az erényekből. Viszont nem lehet megadóztatni a becsületet, a bölcsességet s a tanulságot, mert ezek olyan tulajdonok, amik még az adókivetők sem hisznek el, s melyeket magukba se becsülnek sokra az emberek. A nőket szépségük se ruházkodásba való ügyességük arányába kell megadóztatni, és legyen meg ugyanaz az előjoguk, hogy az adónagyságát maguk állapíthassák meg. Hűség, szüzesség, szerénység adómentesek. Ezek megadóztatásából befolyt pénzből nem lehetne fenntartani még az adóbeszedőket sem. Hogy a képviselők az udvar érdekét szolgálják, ajánlatos, hogy állami hivatalok és sorsot húzzanak. Sorshúzás előtt a képviselő kezest állít és esküdtes, hogy az udvar érdekeire szavaz, akár nyer, akár veszít. Jutalmul aztán, amelyik veszített, a következő sorshúzás alkalmából újra részt vehet a sorshúzáson. Így állandóan él bennük a remény és várakozás, egyik se panaszkodik szószegés miatt, minden baját a szerencsére tolja. Ennek vála erősebb és szélesebb, mint egy miniszteré. Egy másik tanár széles tervezetet mutatott nekem, melyel fel lehet fedezni a kormány ellen történt összeesküvéseket. Minden államférfi szorgosan vizsgálja a gyanús személyek étterendjét, hogy mikor és hányszor esznek, hogy melyik oldalukon feküsznek az ágyban, hogy melyik kezükkel törlik meg a hátuljukat, hogy milyen alakú formájú és szagú az ürülékük, milyen a tapintása, összetétele, milyen az emésztés, mely a gondolatokra és tervekre hat. A tudós rájött, hogy az emberek soha se olyan komolyak és elmélyedők, mint amikor odakint vannak. Egyszer kísérletképpen arra gondolt egy ilyen alkalommal, hogy lehetne legjobban megölni egy király, és megvizsgálva a saját ürülékét, azt zöldes az színűnek találta. Megint más színek jelentkeztek, ha népizgatásra vagy a főváros felgyújtására gondolt. Az egész javaslatot nagy gonddal dolgozta ki, és igen részletesen. De az volt a nézetem, hogy az értekezés nem tökéletes. Ezt meg is mondtam a szerzőnek, és kértem engedné meg, hogy néhány megjegyzést tegyek. Hogy szívesen és előzékenyen fogadta szavaimat, ami ritkaság írók és különösen tervelők között. Azt mondta, hogy mindig örülhat, tanulhat valamit. Elmondtam hát, hogy Tribánnia királyságban, melyet a benszülöttek Langdennek neveznek, és ahol utam folyamán néhányszor megfordultam, a népzöme leleplezőkből, tanukból, besugókból, vádlókból, végrehajtókból, esküdözőkből, kémekből áll, melyek a miniszterek és hivatalnokaik Zsoldjával és zászlaja alatt egészen azok szolgálatában állnak. Ebbe a királyságba azok esküsznek össze, akik komoly politikus hírébe akarnak kerülni, vagy azt szeretnék, ha egy ingatak kormány összenedöljön. Vagy pénzöket féltik az államkölcsön emelkedő és hülyedő árjában. Először megállapítják, mely gyanús személyek, vádolandók meg összeesküvéssel, most minden írást és levelet összeszednek ellenük, őket magukat verik. Az írásokat szakértőknek adják át, aki megfejti a szavak, szótagok és betűk titozatos értelmét. Például kitalálják, hogy az éjjeli edény titkos tanácsost jelent, a Libasor országgyűlést, a Dögvész hadsereget, a Cserebogár miniszterelnököt, a Közfény főpapot, az Akasztófa államtitkárt. A szűrő udvari hölgyet, a seprő forradalmat, az egérfogó nyilvános állást, a feneketlen kút kincstárt, a csatorna udvart, a bolond sipka az eltört cső törvényszéket, az üres hordó generálist, a gennyegyzősebb közigazgatást. Ha ez a módszer nem elégséges, akkor két hatékonyabbat alkalmaznak, amit a tudósok akrosztikon és anagramma néven jelölnek. Minden kezdőbetűnek politikai jelentősége van. N. Politikai összeesküvést, B. Lovashatsereget, L. Tengeri flottát, vagy ha összecseréljük a betűket, az elégedetlen párt legmélyebb akna munkájában nyerünk betekintést. A tanár nagyon megköszönte a felvilágosítást is, megígérte, hogy értekezésében felemlíti a nevemet. Ezek után beláttam, hogy nem sok keresni valóban itt, és feltámadt bennem a vágy, hogy visszatérjek a országba.